Socialförsvarets forskningsinstitut, FOI, håller i största hemlighet på att hjälpa Saudiarabien med att bygga en avancerad vapenfabrik. Det visar en stor mängd sekretessbelagda handlingar som Ekot tagit del av. Det här är lunchekot starka reaktioner på Ekots avslöjande att Sverige hjälper Saudiarabien att bygga vapenfabrik. Vilken skrivelse är du talar om? Jag har släppt de där frågorna och jag menar verkligen släppt. Jag hörde vad jag säger. I saken väldigt mycket av de uppgifter som nu förekommer felaktiga. Minst två av vapnen har använts av regimen i Bahrain för att slå ner demonstrationer. Ekot kan alltså idag avslöja fler omständigheter kring hur det gick till när FOI bildade bulvanföretaget SSTI som skulle leda projektet med den planerade vapenfabriken i Saudiarabien. Enligt våra källor så stod FOI för hela startkapitalet men för att dölja det lånade man pengar kontant från den militära underrättelsetjänsten. Tiden sätter sina spår att... Jag kände att jag tappat energi och glädje. De senaste veckornas medieuppmärksamhet blev för mig droppen som urholkade stenen som uttrycket tillåts. Ja, så här har det låtit i radion under året. Du lyssnar på Kaliber idag med en specialsändning om Saudi-affären. Med mig, Bo Göran Bodin. Och mig Daniel Öhman. Och Det här är visserligen ingen direktsändning men nästintill så ni får ha lite överseende med om vi eller snubblar, oss, eller snubblar på något ord här under dagen. För oss har det i alla fall blivit uppenbart de här senaste veckorna att det finns ett behov av att sammanfatta och hjälpa era lyssnare att reda ut vad det här egentligen handlar om. Det är ju så att i Sverige är vapenexport faktiskt förbjuden enligt lag, men det finns undantag och då handlar det om att länder, man får inte exportera till länder som ligger i krig och inte länder som kränker mänskliga rättigheter. Saudiarabien, det är en av världens grymmaste diktaturer, det handlar om systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Och det hävdas av i princip alla organisationer som jobbar med mänskliga rättigheter och det hävdas också i regeringens egna rapporter. Så när vi avslöjar det här täta samarbetet som Sverige har med Saudiarabien är det naturligtvis jättekänsligt. Och särskilt efter den arabiska våren när Saudierna faktiskt aktivt med vapen hjälpte till att slå ner en demokratisk revolt i grannlandet Bahrain. Då visar det, enligt många i alla fall, på hyckleriet som präglar svensk vapenexport. Och vi tar det från början. Vi börjar med det första reportaget vi gjorde, de första tio minuterna i det. Och det sändes den 6 mars i år.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 På bilderna dödas åtta personer vid en offentlig avrättning. Och på de här tv-bilderna från Saudi-Arabien får en 54-årig kvinna huvudet avhugget med ett svärd.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 generalmajor Staffan Näström- och departementsråd Cecilia Loström på försvarsdepartementet. Nej, det har vi aldrig det har jag aldrig varit i Finland. Det känner jag inte. Simon. Simon. Vara... Nej. S E M O O M. Absolut inte. Det kan jag säga det är direkt alltså. Just nu så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 Varför inte kör vi som en intervju eller samtal eller vad? Ja, vi kör på? nog intervju liksom, rätt, om det har så begränsat med tid också så att vi hinner med våra... att Nej, Nej, kaffe. I väskorna mm. har vi med oss dokumenten som beskriver projektet. Men innan vi visar dem vill vi att Jan olof Lind berättar vad Simon är. Vi har idag inget avtalsbundet projekt med landet. Så jag har ingen kommentar till det eftersom vi inte har något projekt med honom. Har ni haft något projekt som har hetat Simon-projektet med Saudiarabien? Svaret är nej. Nu har inte haft det. Svaret är det nej. Eh, bara så vi är tydligare, S-I-M-O-M. o, -o -m. Jag har svarat på frågan. Nej, alltså. Ja, så är det. Är det sant? Ja, alltså, hör du inte vad jag säger?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 Nu är det så att jag kommenterar inte de diskussioner som har förvarit i med om de nu har förvarit med landet i fråga. Det Blir lite svårt därför att vi vet ju precis vad som har hänt här. Och du tänker inte kommentera någonting. Nej. Du lyssnar på Kaliber idag med en specialsändning om Saudi-affären. Jag heter Bo Göran Bodin. Och jag heter Daniel Öhman. Ja, det var alltså så att Sverige i hemlighet hade lovat diktaturen Saudiarabien att bygga en vapenfabrik. Och det blev ju ett väldigt liv när vi först avslöjade det här den 6 mars. Bara de första två månaderna så var det över 5000 inslag och i svensk press. Och även utomlands har det här följts upp av stora medier runt om i världen. Och uppmärksamheten blev ju inte mindre av att vi kunde avslöja att myndigheten FOI, helt mot alla regler, bildat ett bulvanföretag som skulle leda det här känsliga projektet med vapenfabriken. Det var personal från FOI, vd för bulvanföretaget SST, var en av generaldirektörens närmsta medarbetare. Men det här bulvanföretaget det var i princip bara ett namn på ett papper och det var bildat i ett enda syfte, att dölja FOIs inblandning.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 torpeder och bomber. Det här är det. Ja, här är ju sätet vägen. Skola större. det. Skola åt ena hållet. Ja, där. Kolla, hon... Ja, där vinklar. Ja, ja. här också. Det här är ju... <gör> Lekplats till. Ja, här måste det vara. Två. Till jag tror det är två. Det är ett... Här är vi leplats. Vi kliver ur bilen. Framför oss ett femvåningshus-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 SST, det här bulvanföretaget, hade alltså fått tillstånd från inspektionen för strategiska produkter för att handla med robotar, raketer, torpeder och andra vapen. Och själva syftet med bulvanföretaget det var att bolaget skulle leda det här känsliga projektet med vapenfabriken i Saudiarabien. Ja och hemliga dokument som vi kommit över visade att regeringen egentligen inte hade något emot att Sverige utrustade Saudierna och hjälpte dem lägga grunden för en inhemsk vapenindustri. Problemet var att myndigheten FOI skulle inte göra det. Så därför bildade FOI det här bulvanföretaget som på pappret var ett helt fristående privat bolag men som i själva verket alltså bestod av chefer och höga tjänstemän på just FOI. Och under veckorna som följde hade vi flera avslöjanden. Det handlar om att politikerna i exportkontrollrådet hade blivit vilseledda om att chefen för en myndighet som bedriver tillsyn och pröva vapenexport, att han hade suttit på möten mellan FOI och Saudien. trots att han säger att han inte finns med i möten mellan köpare och säljare. Han hade också varit på krogen med vapenindustrin, kunde vi berätta. Mm. Ja, men det var egentligen en annan sak som vi mest av allt ville få reda på. Hur gick det till när det här bulvanföretaget bildades? Ja, för grund Grundaren, generaldirektörens närmsta medarbetare Dick Sträng, han ville inte svara på det. Han sa bara att han inte hade betalat själv. Så det här höll vi på att nysta i hela tiden medan vi publicerade en massa andra nyheter. Kunde det vara så att det var FOI som stått för pengarna eller var regeringen inblandad? Jag minns, jag vaknade mitt i natten med de här tankarna. Och sen när vi till slut fick veta så var det ju märkligare än vi någonsin kunnat föreställa oss, eller hur? Ja, men det var alltså FOI som hade finansierat bolaget. Men de hade lånat pengarna av den militära underrättelsetjänsten Must. De hade lånat pengarna i kontanter. Och när vi berättade om det här i Ekot tog hela den här affären en helt ny fart. Och det blev en oerhörd press då. Mm, och sen dröjde det bara två dagar innan statsministern och försvarsministern kallade till presskonferens tiden sätter sina spår att jag kände att jag tappat energi och glädje precis den energi och glädje som krävs för att utföra just det här jobbet de senaste veckornas medieuppmärksamhet blev för mig droppen som urholkade stenen som uttrycket tillåts, både för mig och min familj Media är ingenting en fyraåring förstår men han ser hur mamma och pappa mår om jag får ta en annan liknelse när Tvååringen slutar peka på tv när pappa är med och istället stänger av för hon förstår att det innebär trubbel. Då inser man att det har konsekvenser för den egna familjen och det egna livet. Ja, Sten Tollfors avgick alltså. Och enligt de flesta politiska bedömare var det här ett sätt för regeringen att en gång för alla stänga ner den här skandalen. Nu fanns det ju ingen att skjuta på längre liksom. Men vi tyckte ju inte att det här var färdigt för det så vi har fortsatt den här granskningen. och Så hoppades vi också att vi skulle få lite hjälp. Ja, för efter vårt avslöjande så startade Säpo och chefsåklagaren Thomas Lindstrand en utredning om det här bulvanföretaget. Om det var något brott begånget på FOI när myndigheten hade slussat det ut skattepengar till det här privata företaget. Och i slutet på september kom åklagaren fram till att det inte var brottsligt. Men han bekräftade allting, vi berättat, och lite till. Ja, förhörsuppgifter visar ju på det att, att en anställd på, på FOI som, som också då eh, var styrelse i det här bolaget SST, han har tagit emot en påse med pengar 250 000. Det framgår ju av förhören att det här var en väldigt känslig historia och att, att det var förbehållet en viss krets att känna till det här. En mycket märklig och annorlunda historia enligt åklagaren Thomas Lindström, men inget brott. Eftersom FOIs ledning ville ha det på det här sättet hade ingen gjort något brottsligt mot myndigheten, så resonerade åklagaren. För, för oss var det här ändå en viktig händelse i historien, för åklagaren bekräftade ju våra uppgifter här. FOI och militära underrättelsetjänsten, de gick med påsar med pengar mellan varandra, skemfakturerade och satte upp bulvanföretag. Allt för att det här hemliga samarbetet med en av världens grymmaste diktaturer aldrig skulle bli känt för medborgarna i Sverige. Och några dagar efter åklagarens beslut talade en av före generaldirektörens närmsta medarbetare ut. Dick Sträng var den som hade blivit vd för ss SST och han var den som också tog emot de här pengarna. Ja Det fattades ju ett, ett beslut om att vi skulle göra på det här sättet. Och, eh, det var inte aktuellt för mig att skjuta till några privata pengar. I detta och då bestämde man att detta skulle ske genom en kontant överföring av medel till mig. Och så gjordes också. Jag fick buntar av 500 kronor i en plastkasse. Buntar av 500 kronor i en plastkasse? Ja, det, det var så det gick till, ja. Vilka var det, om vi inte ska nämna namn här, men uh, var det bara du och någon mer som bestämde? Då? Nej, jag själva beslutet om uh, finansiering det har jag inte varit varit inblandad i utan det fattades ju ett snäpp ovanför mig. Uh, och, uh, uh, men uppenbarligen så har jag ju ställt upp på det. Varför fick du bunta med kontanter? Alltså, det var ju en, en ekonomisk transaktion som inte skulle följas, eller skulle gå att följas. Plastkasten var för övrigt gul med en rosa gris på. Och för ett par veckor sedan fick vi ut de tidigare hemliga förhören i Saudiaffären. Där fick vi svar på en fråga som vi försökt reda ut redan från början. Alltså, vad visste FOIs generaldirektör Jan Olof Lind om upplägget med det här Bulvanföretaget? Vi har ju verkligen försökt få honom att svara på den här frågan, men han vill helt enkelt inte. Så här lät det till exempel i vårastan komma ut från Riksdagens försvarsutskott och mötte oss journalister. Vilken information har du möjlighet att svara på några frågor? Vilken information har du lämnat till försvarsförskottet? Det gäller ett år innan du stoppar det här upplägget med SST. jag stoppade det i 2010 i början av 2010. Och ja, jag har fullt godtagbara skäl till varför du tog det. Vilka år? Varför tog det ett år innan, innan du upptäckte att... att... Jag bedömer så här att åklagaren kommer ställa så frågor till till mig och då kommer jag redovisa det för honom. Jag kan säga till dig idag att jag har fullt godtagbara skäl för varför Vilket är det då? Det, det, det, det. du att du fick känna om man var Det är ja, trevligt, då kan vi ju gå tillsammans Jag lämnar svåra på de frågor jag undrar det här 2009, varför skrev du då till regeringen att du ville konsultera åt det företaget SST? Va? Varför svarar du inte på frågan? Lägga åt sidan här av vakterna, ja. ja, och så där har det fortsatt. Han har hållit sig undan hela tiden, mer än 200 dagar nu. Och det kan ju finnas en anledning till det, för i våras sa försvarsministern, dåvarande försvarsministern Sten Tolgfors nämligen på en presskonferens att generaldirektören Jan-Olof Lind stängde ner det här bulvanföretaget så fort han insåg att det drevs av en av hans närmaste män. Men i förhören med Jon olof Lind erkände han att han har känt till det här upplägget i ungefär ett år. Och FOIs plan var alltså att på allvar låta ett statligt bulvanföretag sköta det här projektet med vapenfabriken i Saudiarabien. Och återigen alltså, det här har varit ett försök att vilseleda medborgarna. Men vi kan ju inte sluta här för det är ju ännu inte klarlagt hur mycket regeringen känt till om det här bulvanföretaget, om det rent av är flera ministrar som känt till det. Vi vet ju till exempel att handelsminister Eva Björling, hon var föredragande i regeringen när man gav klartecken åt FOI att gå vidare med, med det här upplägget som involverade SST. Vad visste hon? Regeringen tycks helt enkelt inte vara intresserad av att reda ut det här. Det kan mycket väl finnas handlingar och e-postkonversationer och sånt där som skulle kunna bringa klarhet i det här, men de får inte vi se. Och nu verkar det faktiskt som det här projektet med vapenfabriken varit mycket viktigare för FOI och regeringen kanske också än vi någonsin kunde tro när vi började jobba med det här. För vi hittade ett annat spår i de här tidigare hemliga Säpo-förhören. En underrättelseoperation där återigen militära underrättelstjänsten Must och FOI agerade ihop. Ja, för Precis i början där när FOI skulle göra en förstudie åt, av den här vapenfabriken åt Saudiarabien så visade det sig att det var så komplicerat att de klarade inte av det. Så de behövde hjälp. De kontaktade då en ryss... Ja, de tog hjälp av en rysk expert som hade kopplingar till ryska staten. Och då var alltså must inblandad igen och det handlade om kontanter. Den här gången runt en halv miljon som lämnades över till den här ryssen. Och det här var ett upplägg som ryska myndigheter inte skulle få veta någonting om. Och det här visar ju också hur långt Sverige egentligen var beredda att gå för att hjälpa Saudiarabien. Alltså till och med riskera att stöta sig med Ryssland. Så här sa till exempel Gunnar Hult som idag är professor på Försvarshögskolan. Han var tidigare högchef på Försvarets materiellverk och ingick i den svenska delegationen gentemot Saudiarabien, den så kallade MOU-kommittén. Intrycket förstärktes hela tiden av att Sverige var väldigt intresserade av den här affären med vapenfabriken. Och det var väl inte bara så att man var tvungen till detta på grund av det mou avtal som man hade med saudi och att man lite motvilligt ägnade sig åt det här utan det här var en stor intressant affär för Sverige där man ville tjäna pengar. Det här som vi kunde avslöja om den ryska operationen väcks, väcker också frågetecken om Sten Tolvfors och regeringen verkligen talade sanning i våras när han sa att FOI egentligen informerat regeringen när de drog igång det här projektet gentemot Saudiarabien. För den militära underrättelsetjänsten drar igång en sån här operation bara för att projektet överhuvudtaget ska komma igång. Vi ska höra Gunnar Hult igen, sen Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Urban Alin och Peter Rådberg från Miljöpartiet som sitter i Försvarsutskottet. Jag är förvånad över omfattningen av den här affären och de metoder som har använts, ja. På vilket sätt menar du omfattningen och metoderna? Ja, att, att, att must är inblandad tycker jag är lite märkligt och det är ju en ganska stor affär det här med, med förgreningar åt alla möjliga håll. Must, alltså den militära underrättelsentjänsten. Ja. Varför ja. är det märkligt att de är inblandade? Ja, jag undrar. Var, varför finansierar man en sån här verksamhet via must överhuvudtaget? Men hur ska man tolka det faktum att man, att man väljer den här metoden, tycker du? Ja, det kan ju tolkas som att man kanske vill hålla låg profil och inte visa upp det här för mycket utåt. Om det är så att, att svenska underrättelsetjänst köper eh, expertkunskap av en försvarsexpert i Ryssland för att den vägen kunna hjälpa Saudi att bygga en vapenfabrik och att eh, enligt era uppgifter att säkerhetstjänsten betalar för den informationen så är jag oerhört förvånad om det skulle visa sig att regeringen inte har varit informerad om detta. Det här visar ju återigen att regeringen har känt till den här affären från början– –och att man hade allvar med att försöka få till en vapenfabrik. Så det som ni har idag på EKO tycker jag är mycket allvarligt. Jag tycker att det är så pass allvarligt så att här måste vi återigen kalla in regeringsrepresentanter– –eller FOI-chefen Jan Lovlin till, till utskottet för att återigen kunna få möjlighet att kunna ställa några frågor. Ja, det här vi står idag. Vi har fortfarande massor av frågor som vi vill ha svar på– vi vet inte ens den grundläggande frågan varför överhuvudtaget var så viktigt att samarbeta militärt med Saudarabien. För det har varken regeringen, inte den här eller den tidigare socialdemokratiska regeringen velat svara på. Inte heller FOIs generaldirektör vill numera svara på några av våra frågor. Men vi hoppas att vi kommer hitta svaret framöver och vi hoppas också på att om någon av er som lyssnar sitter inne med svaren att ni hör av er till oss och berättar. Ni kan vara anonyma. Du har lyssnat på Kaliber idag med en specialsändning om Saudi-affären. Och jag heter Daniel Öhman. Och jag heter Bogöran Bodin.